Бункер 17. 2331 рік. Рік 20-й. 98. Небажаючи того, Соло став експертом у тому, як речі ламаються. День за днем він спостерігав, як сталі залізо руйнуються від іржи, як фарба відшаровується і помаранчеві плями зморщуються, як чорний пил збирається, коли метали розпадаються на порошок. Він дізнався, як виглядають гумові шлани, коли вони тверднуть, висихають і тріскаються. Він дізнався, як руйнуються клеї, як на підлозі з'являються речі, які колись були прикріплені до стін і стелі, як предмети раптово і бурхливо переміщуються під впливом двох богів – гравітації та руйнування. Найбільше він дізнався, як гниють тіла. Це не завжди відбувалося миттєво, як у випадку з матір'ю, яку виштовхує натовп, або батьком, який ковзає в тіні темного коридору. Натомість їх часто розгризали і забирали невидимими шматками. Час і личинки виростили крила. Вони літали і літали, забираючи з собою все. Соло вирвав сторінку з однієї з нудних статей у книзі про Рі-Ро і склав її у вигляді намету. Він думав, що бункер у багатьох сенсах належав комахам. Де б не збиралися тіла, комахи роїлися темними хмарами. Він читав про них у книгах. Якимось чином личинки перетворилися на мух. Білі й зморщені ставали чорними і дзищали. Речі руйнувалися і змінювалися. Він просунув шматки мотузки в складений папірець, щоб мати на що повісити вантаж. Зазвичай саме в цей момент Тінь заважав. Підходив і вигинав спину проти руки Соло, наступав на те, що він робив, дратуючи його і водночас змушуючи сміятися. Але Тінь не заважав. Соло зав'язав на мотузці невеликі вузлики, щоб вони не прослизнули. Папір був складений навпіл над отворами, щоб не порвався. Він добре знав, як все руйнується. Він був експертом у речах, які хотів би забути. Соло міг з першого погляду визначити, скільки часу минуло з моменту смерті людини. Люди, яких він вбив багато років тому, були жорсткими, коли він їх переносив. Але це тривало недовго. Люди швидко набрякали і починали смердіти. Їхні тіла виділяли гази, і на них зліталися мухи. Мухи роїлися, а лічинки ласували. Смердючий запах викликав сльозотечу і печіння в горлі, а тіла швидко ставали м'якими. Одного разу Соло довелося перенести кілька тіл, які заплуталися на сходах і заважали пройти. І плоть просто розпалася. Воно стало схожим на сир, який він їв, коли ще було молоко і кози, з яких його утримували. М'ясо розпадалося, коли людина вже не була всередині, не тримало його разом. Соло зосередився на тому, щоб тримати себе разом. Він прив'язав інші кінці мотузок до однієї з маленьких металевих шайб із запасів. Прикусивши язика, він зав'язав найтонший вузол. Мотузки і тканина теж витримували, але одяг залишався довше, ніж люди. Протягом року залишилися одяг і кістки. І волосся. Волосся зоставалося, залишалося останнім. Воно трималося на кістках і іноді звисало над порожніми очницями. Волосся робило все ще гірше. Воно надавало кісткам ідентичності. Бороди були у більшості, але не у молодих і жінок. Протягом п'яти років навіть одяг розпадався. Через десять років залишилися переважно кістки. Сьогодні, через дуже довгий час після того, як бункер занурився в темряву і тишу, більше 20 років тому, як йому показали таємне сховище під серверами, залишилися тільки кістки. Заминитком їдальні. Гниття всюди робило тіла за цими дверима ще більш цікавими. Соло підняв свій парашут, паперовий намет із маленькими мотузками, прикріпленими до крихітної шайби. У нього було десятки і десятки шматочків мотузки, що лежали в клубочках на відкритій книжці. Залишилося кілька шайб. Він потягнув за одну з мотузок на своєму парашуті і подумав про тіла в їдальні. За тими дверима лежали мертві люди, які не розкладалися, як інші. Коли він і тінь вперше їх виявили, він припустив, що вони померли недавно. Десятки людей, які померли разом і були навалені один на одного, ніби їх кинули туди, або вони повзли один по одному. Соло знав, що за ними були двері до забороненого зовнішнього світу. Але він не зайшов так далеко. Він зачинив двері і поспішно пішов, наляканий безжиттєвими очними яблуками й дивним відчуттям, коли ти бачиш чуже обличчя, яке дивиться на тебе. Він залишив тіла і довго не повертався. Він чекав, поки вони перетворяться на кістки, але цього не сталося. Він підійшов до перил і зазирнув униз, переконавшись, що папірець натягнутий, готовий схопити повітря. З затопленої глибини піднімався прохолодний висхідний поток повітря. Соло висунувся за перила третього рівня, тримаючи тонкий папірець в одній руці, а шайбу в іншій. Він замислився. Чому одні люди гинуть, а інші продовжують жити? Що змушує їх ламатися? Ламатися, сказав він у голос. Йому подобалося, як іноді звучав його голос. Він був експертом у тому, як речі ламаються. Тінь мав би бути там, тертися об його щиколотки, але його не було. Я експерт, сказав собі соло. Ламатися, ламатися. Він простягнув руки і відпустив парашут, спостерігаючи, як той падає, перш ніж мотузки натягнулися. А потім він підстрибнув і крутився в повітрі, опускаючись у все меншу глибину. «Вниз, вниз, вниз!» – крикнув він за парашутом аж до самого дна, опускаючись, поки не зник у воді або не зачепився по дорозі. Соло добре знав, як розкладаються тіла. Він почухав бороду і примружився, дивлячись на зникаючий парашут. Потім сів і схрестив ноги, коліно повністю вирвані зі старого комбіназона. Він бурмотів собі підніс, відкладаючи те, що потрібно було зробити, свій проект на день. Замість цього вирвав ще одну сторінку з книги, що зменшувалося, намагаючись не думати про ще одне тіло, яке скоро зникне з часом.